Amabigarren unitatea, B, erlaixatzeko gogoa, 6. Epa hainoa, agurtzaren aiz, iritsi zara? Zer moduz bidaia? Asteburuan Guggenheim gugen jein museoan pikasoren erakusketa dago, eta erakusketa ikusteko gogoa daukat. Etorri nahi duzu nirekin? Autobusez joan gaitezke, gero hanbaz kaldezakegu. Anima zaitez!